Diskriminaintzagietar eta sagiarte egamezela korgika ze mintzatuko gira orain edo korgika ezaz aurtengo edizioa ez estatua izan baita edo pusatua izan baita eta aure ipatzeko gurekin dugu guk korgikako arduradun nagusia Asiek Amondo egunon aziar egunon egunon Beraz korrika ez estatua pentsatzen dut ez dela erabaki erresa izan zuendako dudatu duzuela eta hala badin zertan dudatu duzue konkretuki ze ndako ez estatzea erabaki duzue Bueno, erabakia baizu, besat nos moduan erabaki latza eta gogorra izan da, ez? Guk ez genuen aurre ikusten egoera honetara helduko ginenik. Gukor udaberriaren amaieran, eran, hasieran Ikusten genuen bono, egoera aldatzen ari zela eta korrika egiteko moduan izango ginela. Baina egia da behar iraietik aurrera zerua goibeltzen joan dela eta korrika azkenean ez ezatu behar izan dugu. Eta zergaitik gaitik, ba, arrazoiak zinpleak dira, e, gaur egun ez daukagu bermerik e, oiko korrika bat egiteko Euskal Herri oso zehar. Zan nahi dut, e, bai benak ezkatu behar ditugu e, hainbat administrazioaren aurrean, pues, e, iparraldean e, EAN, Nafarroan, Erriozan, Burgosen, ez daukagu bermerik e, bain horiek izango ditugunik. gunik. horiek menoriek izan, bai izan dabe bain Nordin Iosku pues, martzoaren inguruan e, olako e, krisi egoera batean gaudela non e, lekuak izten diren, non korrikazin den pasatu hainbat eta hainbaldekutatik. Eta orduan, surtsiagatik, erantzuk Eta batez bebermerik ere ez dagoelako esertarako, ba, erabaki dugu korrika bertan bera iztea, edo, bueno, korrika atzeratzea, mm? di milio eta gaita bi era, era matea. Olako, erabaki bat, nor hartzen du, norekin ez dabea duzu eta azken hitza nork hartzen du? Bueno, Olako, erabaki potolo bat, e, prinsipiozi, hasiera batean, ni bilinen korrika batzordean e, gabiltzanok, gero gure kezka ere konpartitu benuen aekaren artezkaritzarekin, eta azken batean e, aeka ere bere eredu demokratikoa hori ze diolako Berretzi aekako irakasle o lankide guztiok berretzi dugun erabakia izan da. Bai, azken batean, hor boston lagunen artean erabaki dugu korrika atzeratzea. Ez da izan persoena batek edo bi bikarturiko erabakia. Korrikak logistika hondiak alde egiten du, badakigu, eta gauza batzu, pentsatzen dut, haintzinetik lotuak dituzuela, asko haintzinetik, edo ez, martsorako, elduen martsorako jadenik gauza batzu lotuak zenituzten, ala da, eta zer radidez lotua izaten da intzinetik, eta hori beraz ez estatu behar izan duzu, eh? Bai, guk gauz eginak baditugu, ez, eh? batzuk lotuta eta beste batzuk eginak ez anai dut guk mesua, onbendua espota, kanta, norke egingo duen, eta hori guztia lotuta dugu, egina dugu praktikan. Hori ez da galdua, hori atxikiko duzu elduen urteko? Bai, bai, bai, hori ez da galdua, eh? ez, ez, ez bez. Hori orain tiraderan gordeko dugu eta erabiliko dugu da burrengo korrikarako. Bero, beste hau batzuk bai, Pues gelditu behar izan ditugu eta berriro ere aktibatuko ditugu behin korrika abiatzen denean edo korrika urtea abiatzen denean. Ez? Ba, korrika kulturala edo unida didaktikoa eskolek eta umek lan egitekoa hortze bueno, baitugu gauza asko martzan ziren galditu egin ditugu moment honetan eta beste gauza asko ere eginak zeuden eta kajoi batean sartu ditugu. Ai, nere galdera zen zer da galdu duzuena ja, egina aintzinetik egina zinutena eta ja, galdu duzuena berritz egin marko duana elduen urtean ez bestean. Pues, nik ustut momentu honetan, galdu-galdu ez dugula, zer galdu, egin eh? e, dugun guztiak balio durrengo korrikarako. Nik olentxe aztertu behar dugu, baina nik esango nuke, galdu-galdu urte bete galtzen dugula. Beste barik, baina eginda lanaren galerarik nuke esango dagoen momentu honetan. Urte bete galdu, urte bat galdu, nahi dueran ere ondorioak badirela, zer dira ondorio kakotxen artean txar um, nagusiak? Hombre, pues txarna usia, nik esango nuke korrikak berak duen e, eragin ekonomikoa aekan, bai? Azken batean pentsatu behar duguna da e, korrikak helburu bidituela Euskararen sustapen Euskal Herri osoan zehar eta ero ere helburu ekonomikoa aekako euskaltegiak hornitzeko, aekako euskaltegiak Tegiak auspotzeko ba, Euskal Herri osoan, bai? Azken batean jakin badakigu administrazio guzetatik datorren dirua Estela naikoa, iparraldean e, egoe era eskaz bat bizi dugu, Nafarroan egoera eskaz bat bizi dugu, EAN normalizatuago dagoen egoera ekonomikoa dugu, baina azken batean hori ekarriko dugu, ez, ne, hori batean eragin ekonomikoan, ba, bueno, zenbakiak berregi marko ditugu, berpentsatu barko ditugu, eta ikusi barko dugu benetako eragina zein den orain ikasturtea zirarekin batera. Zenbat, sozez, eh, ari gira, ekorrika batek zenbat ekartzen du gutxi gora bere, erratera Boa, solan pues, eh, zenbaki potolotan, eh, nik esan aldizut momentu honetan eh, inpaktua izan daitekela 20.000 euroren inguruan baina ikusi gabe ze ondorio izan litzakeen horrek beste gausa askotan eh Ezan nahi dut. azken batean pentsatu badugu orain ere zenbatik egiteko orduan daukagun ikasle kopurua zein den, matrikula kopuruen sarrera ere zein den eta 3000 e, horiek bota badituta izan da aurrekontuan aurrekusita genituenak, baina claro aurrekontu guztiak ber egin ber dira, ikusi berda zenbat ikasle ditugun, zela korratio hartugun, zenbat talde ordu ditugun eta hor naraberak ere jasoko ditugu diru laguntzak. Eta hori zuzenki pairatuko dute euskaltegiek adibidez adibidez, zikasleek? Zikasleek ez, ez derrigorrez, ez? Nik ustu gehiago jasango dugula e, Euskal Tegio, pasken batean hornik e, eta edo berrikuntza gauza batzuk igual hitzi beharko direlako edo atzeratu beharko direlako baina pentsatzen dute hori Danok ere atzeko modu berean puntzitatuko dugula eta eragin abaldein badugu ustiongan izango dola eragin eta izango da pues berrikuntzetan edo bestelako kontuetan egingo ditun ez landa inbertzi bat Diro hori beste manera batez bestaldei berreskuratzeko dopartez berreskuratzeko aukera ikusten duzu? Bueno, pues hointzei esarri behar dugu hointzei ikusi behar dugu, haber Ze haukera agon daitekeen hori beste modu baten berreskuratzeko, zein izan daitekeen horretarako biderik egokiena, argi daukaguna da, egingo duguna ez dela korrika izango, izango da beste gauza bat, ikusiko dugu ze zenbaki ditugu norain azararen amaieran eta, eta horren arabera jokatuko dugu modu baten edo beste. Baina, bueno, esaten dizute, eh? oraindik ez gara yesarri horretan, ibeli gara irai osoan zer estabaidatzen korrikarekin zeregin, erabaki hartu genuenean urriaren batean, ibeli ginen geroia prentsatzen zein izango zen prentza aurrera joateko, eta ja astroleretik aurrera hasi dugu horretaz mintzatzen eta beste gaus askotaz. Nahitugarran eldu eh, den urtea xieran eh, beste kitaldi bezalako bat izan daitekerak horri pentsatu dauzuela? Ez ez dauka go zer pentsaturik, eh? Ez dugu zer pentsatu ibili gara korrikanburu belarri apurtso bat aztertu barik gehiago egon ziteken, eta egia esan izurrite honek harrapatu gaitu eta ez daukago ezer buruan. Badaukagu orain denbora pentsatzeko, eta pentsatuko dugu datorren estetik aurrera. Badakigu, izurrite gara jontan, sektore batzutan laguntza ekonomiak emanak izan direla, erakunde desberdinetatik, holako ja. zerbaiten esperantzare izan daiteke? Ba, egia esan be ez garaiezarri administrazioekin hortaz hitz egiten eh izan nahi dut administrazioek euskaldetekik egitekoetan lanerako basitutzen eh, aurrera postu batzuk emanda lendik ere ratioak jaistearena eta baino baino kontu baina holan korrika ordesteko edo korrikaren eh, inpakto ekonomikoa gutzitzeko ez du gutzegin horretaz Lehen neran duzu helburu bikoitza solak orrikak bat ekonomikoa bista baina baita ere beste bat da euskara bultzatzea eta entzun dut beste dabidetan aipatzen zionela euskarak eta korrikak karrika galtzen zuela zerra nahi duzu zen? Hombre, bai, susen ere izan nahi nuena zen e, Isurrite honetan e, zaurgarria ere euskara bera izan dela, ez? E, euskara ere baztergeratu da. Nikozutut e, igual iparraldeko erralditate alarregi ezagutu barik, baina igualdean bai esan dezaket Isurriteak gasterera hitze egin duela, eta suposatzen dut iparralden ere frantsesera hitze egingo zuela, bai? Nikozutut e, euskara galdu dituela hor komunikabidarlo eta galdu dituela gauzasko komunikazioan e, utzuna asko egon dira, bai? Euskara aurrera eramatea aldera eta galdu baditugu edo galduko baditugu kaleak eta galduko baditugu errepideak eta hori guztia da azken baten euskaraz dugulako ikusiko kaleetan, ez dugu ikusiko errepidetan eta korrika korretarako aukera paregabe ematen zuen. Taraz bukatzeko, asier korrika urtean, dakit kiruletan bezala, korrika urtean euskaltegiek ikasle gehiago izan dute? Normalean gertatzen da Korrika urtean matrikulazioa e, apurtzo bat gora egiten duela, bai? Orduan, korrika ere guretzat importanta da, lortatik ez, azken batean pikotso bat lortzen baduzu gora egingo duena, ba, beti eskertzekoa da izango da, beti onura izango da, eta beti ere atiraziko du jendeak euskarikasteko gore horrendik ere badela. Ungida, asierramondaran, lotuko gira Euskar Aldiari, korrika, korrika itxiten dugun bitartean, esker mila gurekin izanik eta basantza on, uh, zuen uh, ibilbide hortan. Ja, eskarrik asko zua